Kapitola osmá Narození otkači a Bakova smrt. Brzy poté, co Býma zahubil Hydimbu, vyšlo slunce a bratři v lese díky jeho paprskům opět rozeznali stezky. Rozhodli se pokračovat dál na jich. Jednou přece musí narazit na nějaké město. Když odtamtud skuntí ve svém středu odcházeli, Hidimbí šla za nimi. Býmu to znepokojovalo a řekl, Rákšasovej jsou známí tím, že se mstí svým nepřátelům. Používají k tomu různé úskoky a klam. Proto, o oh, Hidimbi, půjdeš cestou svého bratra. Výhružně se k Hidimbi otočil. Ani v nejmenším se jí nebál, jen ji chtěl zahnat pryč, než se jim pokusí něco nekalého provést. Judištěra však svého mladšího bratra zarazil. Ó oh, Nikdy bys neměl zabít ženu, a to ani v hněvu. Být za každých okolností ctnostný je vyšší povinností, než ochrana vlastního těla. Jak nám může tato žena uškodit? Již si zabil jejího bratra, který byl mnohem silnější než ona. Hidimbi se pěla před judištěrou ruce a poděkovala mu. Přistoupila ke kuntí a s očima plnýma slz řekla. Urozená paní! Jistě dobře víš, jak trpí žena soužená touhou. Bůh lásky mě zasáhl svými šípy a spaluje mě touha po tvém synovi býmovi. Pokud si mě nevezme za ženu, nebudu moci žít, o tom nepochybuj. Hydimbí prosila Kuntý, aby se na ní slitovala a svolila k jejímu sňatku s býmou. Všechny by je odnesla do nebeské říše, kdyby mohli nějaký čas odpočívat. A ona by se tam s Bímou o samotě mohla odávat radovánkám. Hidimbí slíbila Kuntý, že bude vždy připravena sloužit pándovcům. Postačí, aby na ní pomysleli a ona se hned objeví. Klekla si před Kuntý a řekla Prosím, nezabíjej mě svým odmítnutím. Má žádost je v souladu s cností a dokonce i záchranu života jakýmikoliv prostředky považují moudří vždy za cnostné. Samotná cnost ochraňuje a podporuje život. Proto splň moji touhu, neboť na ní není nic hříšného. Judištěda se usmál. Náboženské znalosti Hidim Bí na něho udělali dojem. Byla by Bímový jistě dobrou manželkou. A všiml si také, že její kradmé pohledy koutkem očí nenechávali býmu chladným. Judištěda řekl. Promluvila jsi správně. O překrásná paní, musí být po tvém. Budeš pýmovou ženou. Zadne se s ním raduj po libosti, ale na noc se vždy musí vrátit mezi nás. Tváři dýmbí se rozářila štěstím a vrhla na býmu zamilovaný pohled. Prince se na ně usmál a řekl. Souhlasím s tímto svazkem, ale mám jednu podmínku. Jakmile budeš mít syna, odejdu a nechám tě samotnou. Mé bratry i mne čeká hodně práce, abychom dobili zpět království našeho otce. Hidimbi souhlasila. Pak narostla do ohromné výšky a všechny je odnesla k horskému jezeru Saliváhana. V tom překrásném kraji lesů postavili bratři na břehu jezera dřevěnou chýši a žili tam v míru a pokoji. Hidimbi během dne létala s býmou do nebeských končin a ukazovala mu účetné zahrady, navštěvované sidhy a gandarvy. Tam spolu lehávaly na písčitých březích křišťálových řek, pokrytých modrými a červenými lotosy. Hidimby ho také brávala do země Guhyaků, na břehu božského jezera Mánasa. Býma viděl nádherná města plná zářících sídel a paláců, i háje kvetoucích stromů a nebeských květin, jejich vůně zcela podmaňovala mysl. Hidimbi zářila jako bohyně. Ozdobila se vzácnými drahokamy a zlatými šperky a neustále pěla sladké písně. Píjma byl Hidimbi unešen a sedm měsíců, po které si společně užívali, jim uběhlo jako sedm dnů. Na konci těchto sedmi měsíců porodila Hidimbi syna jménem Gato Otkača. Sedmý den po narození byl s již mladík a získal hrozivou podobu rákšasy. Jeho obrovité tělo nahánělo strach, měl uzlovité svaly, hlavu holou jako džbán, děsivé rudé oči, dlouhý špičatý nos a uši ostré jako šípy. Měl širokou hruď a vysoký byl jako palma. Přestože byl gatótka časovou přirozeností rákšasa, tíhnul ke cnosti a stál se velkým oblíbencem pándůvcu. Od daně jim sloužil a oni na něho pohlíželi jako na svého mladšího bratra. Pod jejich vedením se rychle naučil ovládat zbraně a bojovat. Po několika měsících si vyžádal svolení rodičů, aby mohl odejít do krajů na severu, kde žijí Jakšové a Rákšasové. Pándůvcům slíbil, že stačí, když na něj pomyslí, a on se vrátí, aby jim prokázal jakoukoliv službu. Dotkl se nohou své matky a všech pándovců a pak vylétl na oblohu a zmizel jim z dohledu. Přišel čas, kdy měl býma opustit Hvimby. Ta se slzami objala pánova syna a zeptala se, zda ho ještě někdy uvidí. Píma ji ujistil, že v budoucnu, až on a jeho bratři zdolají překážky na své cestě a dostanou se mimo nebezpečí, se budou moci opět sejít. Pándovci se s Kuntý opět vydali na cesty a Hidimbí zanechali v jejich horském sídle. Převlékli se za askety, zapletli si vlasy a oblékli si oděv ze stromové kůry. Pýma nesl během cest po mnoha různých zemích svou matku. Cestou z jednoho lesa do druhého prošli zeměmi Maciu, Trigartu a Pánčálu, aniž by je kdo poznal. Postupovali pomalu, protože nevěděli, co všechno je může potkat a očekávali pánovo znamení, co by měli dělat dál. Během cest společně studovali vécká písma a všech pět bratrů si osvojilo vědu o mravnosti a mnohá další témata popsaná ve védách. Jednoho dne, když seděli v lese okolo posvátného ohně, je přišel navštívit Vyásadéva. Když ho s náležitou poctou přivítali, usedl a řekl, jsem si vědom nespravedlivého chování kurovců vůči vám. I když pohlížím na kurovce i na vás nestraně, větší náklonost cítím k vám, bratři, protože vás stihlo neštěstí. Proto jsem přišel sem, abych vám prokázal nějaké dobrodění. Vyásadeva jim řekl o nedaleké vesnici zvané Ekačakra a poradil jim, aby se tam na nějaký čas usadili s tím, že za nimi opět přijde a dá jim další pokyny. Pak zarmoucenou Kuntý ujistil, že se její synové stanou vádci světa. Cnostný judeštera ochraňován svými mocnými bratry se nepochybně stane králem. Již brzy vykoná jako panovník celého světa vznešenou oběť rážasůju. Můdrc je osobně dovedl do Eka Čakry, do domu bráhmany, kde byli přivítáni jako hosté. Potom se s nimi rozloučil a opět jim připomenul, že se v brzku znovu vrátí. Pándovci si prohlédli své nové sídlo. Vesnička Eka Čakra ležela uprostřed nádherných lesů. Bráhmana bratrům laskavě přenechal ve svém domě dva pokoje. Kdysi přijal slib, že přijme jakéhokoliv poutníka, který vstoupí do jeho dveří. Bratři během dne obcházeli vesnici a prosili o jídlo a díky jejich laskavosti a pokoře si je místní lidé brzy oblíbili. Všichni je přijímali jako potulné askety, nakrátko pobývající v jejich vesnici a s radostí je obdarovávali almožnami Večer co večer bratři předávali matce vše, co dostali, a ona jim z toho připravovala jídlo. Polovinu dostal Býma a zbytek si rozdělili ostatní bratři a Kuntý. Když šli že brat o jídlo, každý den vždy jeden z nich zůstával s Kuntý, aby jich chránil. Jednoho dne vyšla řada na Býmu. Seděla se svou matkou, když v tom zaslechli v domě hlasitý pláč. Kuntý ze žalostného nářku usedlo srdce a řekla býmovi. O synu, díky laskavosti tohoto bráhmany zde žijeme v klidu a míru, beze strachu z Durjodany a jeho bratrů. Neustále myslím na to, jak bychom mu to mohli oplatit. Cnostný člověk by měl vždy oplatit prokázané dobradí ještě větším. Možná se nám nyní naskytá příležitost. Kuntý pochopila, že bráhmanu postihlo nějaké velké neštěstí a Bhima ji navrhl, aby se pokusila zjistit jeho příčinu. On se ji potom pokusí odstranit, bez ohledu na to, jak obtížný úkol to může být. Kuntý potichu vklouzla do vnitřních místností domu, kde žil bráhmana se svou rodinou. Stála nepozorovaně u dveří, zatímco bráhmana, jeho žena i děti tam seděli se svěšenými hlavami. Bráhmana řekl manželce. Hanba takovému bídnému životu, ze kterého máme jen utrpení. Žít neznamená nic jiného, než zakoušet nemoc a bolest. V zájmu zbožnosti, bohatství a požitku musí člověk vynaložit obrovské úsilí, štěstí však získá pramálo. I když to vše vede k osvobození jedná se o nedosažitelný cíl. Ti, kteří touží po bohatství trpí a ti, co je mají, trpí ještě víc. Ach běda, proč vlastně ží, tiše naslouchala tomu, jak Bráhmana propíná sám sebe i své neštěstí. Hovořil o strašném nebezpečí, kterému hrozí. Jeho manželka vzlikala a on ji vinil z toho, že za jejich současné nesnáze může její přání zůstat ve vesnici s nákloností k nyní zemřelým příbuzným. Bráhmana si držel úzkostně hlavu v dlaní. Jak tě mohu opustit, abych si zachránil vlastní život? Dali mi tě tvoji rodiče a je mou povinností tě chránit. Vždy jsi mi sloužila a porodila jsi mi děti. V žádném případě tě nemohu nechat jít. Stejně tak nemohu opustit ani mého jediného syna a dceru. Půjdu já. Nebo bychom možná měli zemřít všichni společně. Bráhma napadl na zem a vzlikal. Jeho žena jej jemně zdvihla a řekla. Takový nářek učenému člověku jako jsi ty nepřísluší. Nikdo by neměl naříkat nad nevyhnutelnou smrtí. A také bys neměl zemřít ty ani naše děti. Půjdu já. Nejvyšší povinností ženy je obětovat život službě manželovi. Tento čin mi nepochybně zaručí odchod do končin věčné blaženosti. Kuntý se zmocnila zvědavost. Bráhmanova žena nadále úpěnlivě prosila svého manžela, aby ji dovolil zemřít. Tvrdila, že ani ona, ani její děti by bez něho vůbec nemohly přežít. Kdyby zůstala vdovou, stala by se kořistí nečestných mužů, kteří by se na ně vrhli jako vrány na kus masa zanechaný na zemi. Jak by potom mohla ochraňovat jejich dvě malé děti a udržovat je na cestě pravdy a ctnosti? Sepěla ruce a prosila manžela o svolení, aby mohla odejít. On by pak mohl přijmout jinou ženu, zatímco ona by svojí poslední službou uzískala nehnoucí zbožné zásluhy. Bráhmana seděl s hlavou v dlaních a neodpovídal pak promluvila jeho dcera. O otče, proč se trápíš, když máš mě? Dovol mi jít a tak se zachraň. Povinností dítěte je sloužit rodiči. Proto moudří nazývají potomka putrou, neboli tím, kdo zachraňuje rodiče z pekla. Mou povinností k předkům je porodit syna, který by jim obětoval posvátnou svátnou šrádhu. Ale milostí pro jím jim mohou nyní sloužit tím, že zachráním svého otce. O otče, Jednoho dne mě budeš muset opustit, proto neváhej tak učinit již dnes. Dívka plakala spolu s rodiči. Bráhmanův malý syn potom Žvatlavě pronesl: Nikdo z vás by neměl plakat. Pošlete mě a já žravého rákšasu v mžiku zabiju. Chlapec se usmál a pozdvihl stémlo dlouhé trávy, jako by to byla zbraň. Přestože byli přemoženi žalem, Všichni se nad chlapcovými slovy rozesmáli. Kuntý využila náhle změny jejich nálady jako příležitosti zeptat se na příčinu jejich soužení. Mohla by jim nějak pomoci? Brahmana odpověděl, že jejich žalu je žádná lidská bytost zbavit nemůže. Zemi, kde žijí, chrání před nepřáteli mocný rákša jménem Baka. Dlouho již sužuje lid, který nenašel u slabého krále žádnou ochranu. Rákša se přicházel, kdy se mu zachtělo a zabíjel je jako svou potravu. Nakonec se lidé za bakou vydali a navrhli mu, že když je přestane zabíjet, jak se mu zlíbí, každý týden mu jeden z nich přiveze velký vůz naložený jídlem. Na oplátku je měl chránit před útočníky. Lidožrou souhlasil, ale pod podmínkou, že sní také člověka, který mu jeho jídlo doručí. Bráhmana Kuntý řekl, že na každého člověka v jejich zemi býde řada až za mnoho let. Zítra byl tedy na řadě on a nevěděl, co si počít. Nemohl zanechat svou mladou rodinu samotnou a nemohl ji ani poslat na smrt. Proto půjdou za démonem všichni. Možná baka projeví soucit a ušetří je. A nebo je pozře všechny na jednou. Kuntý řekla. Znám způsob, jak vás zbavit strachu. Vy máte jen dvě děti, ale já mám synů pět. Ať tedy Rákšasovi dopraví jeho daní jeden z nich. Bráhmana se zděsil. V žádném případě nemou způsobit smrt hosta a bráhmany, abych si zachránil život. To by neudělal ani ten největší hříšník. Člověk by měl naopak obětovat za bráhmanu sebe i své děti. Kuntý mluvila naprosto vážně. Jsem téhož názoru, že bráhmanové by měli být vždy chráněni, ale o mého syna se bát nemusíš. se ho zabít nedokáže. Je silný a zná vědu o mantrách. Kuntí brahmanovi řekla, že již viděla svého syna zabít jiného mocného rákšasu. Baka pro něho nebude představovat žádný problém. Jen požádala bráhmanu, aby to nikomu neprozrazoval. Kdyby se ostatní dozvěděli o moci jejího syna, obtěžovali by ho kvůli jeho poznání a moc manter by se zmenšila, kdyby je předal ostatním. Bráhmana bedlivě sledoval výraz kuntina obličeje. Bylo zřejmé, že mluví pravdu. Její syn musí mít jistě nějakou výjimečnou moc. S očima plnýma slz, tedy souhlasil s jejím návrhem. Kuntišla šle za Pímou, ovšem mu řekla a požádala ho, ať jde za bakou. Píma s tím bez váhání souhlasil. Oči se mu rozářily při pomyšlení na to, že bude moci použít svoji sílu a zároveň projevit vděčnost laskavému bráhmanovi i jeho rodině. Právě když Kuntí a Býma domluvili, vrátili se ostatní pánlovci. Judištěra zachytil Býmu v pohled a bylo mu hned jasné, že jeho mladší bratr má za lubem něco výjimečného. Sedl si vedle matky a Tiše se jí zeptal O čem to Býma uvažuje, zdá se, že chystá nějaký neobyčejný čin. Nařídila jsi mu to ty, nebo je to jeho vlastní plán? Kuntý vyložila svému synovi, k čemu došlo. Když se Judištira dozvěděl, že se Bíma chystá na setkání s Bakou, polekal se. O matko, dala jsi tomuto bráhmanovi neuvážený slib. Nikde jistě není dovoleno obětovat vlastního syna za syna někoho jiného. Všechny mé naděje na přemožení dritaráštrových synů a opětovné získání království závisejí jen na Bímově síle. Kuntý se lehce usmála a do uklidnila. Připomněla mu Bhimovu nadlidskou sílu. Jak již jako nemluvně rozbil velký balvan na prach, jak je všechny nesl lesem a běžel při tom rychlostí větru a jak zabil nesmírně silného hydimbu. To, že jsem to bráhmanovi nabídla, nebyla žádná pošetilost. Povinností vládce je vždy chránit bráhmany. Dosáhneme tak dvou věcí odměníme bráhmanu za jeho laskavost vůči nám a získáme velké množství zbožných zásluh. Kuntí řekla svému synovi, že již nějakou dobu přemýšlela o tom, jak se bráhmanovi odvděčit. Tato příležitost se jim očividně naskytla pánovým řízením. Judiš teda uvažoval o kuntiných slovech. Pohlédl na smějícího sebímu a odpověděl. Máš pravdu. Tvé rozhodnutí je dobře uvážené. Díky tvému soucitu s bráhmanů, Bhima zaručeně zabije démona Baku. Ale musíš zaručit, že se nikdo nedozví, že to byl on. Júdyž teda si nebyl jist, zda kurovci náhodou nevědí, že on i jeho bratři jsou dosud naživu. Jejich zvědové jim záhy podají zprávy o Bakově smrti a kurovce by snadno mohlo napadnout, že ho zabil Bhima. Lidé, schopní zabít tak mocného rákšasu, by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Té noci, zatímco vesnice spala, Bíma tiše opustil v dům a jel s vozem naloženým jídlem k lesu, kde baka žil. Vůně jídla však byla příliš podmanivá. Bíma žil jen z toho mála, co les dal a co dokázali vyžebrat jeho bratři tak dlouho, byl teď už pořádně vyhladovělý. Pustil se tedy do jídla na voze a cestou do lesa vykřikoval bakovo jméno. Rákša se uslyšel blížícího se Pchýmu a velice se rozlobil. Hnal se směrem k pándovu synovi a řval. Já jsem baka! Pchýma ho spatřil vynořovat se spoza stromů. Země pod jeho kroky duněla a měl ohlušující hlas. Byl obrovský, měl rudé oči a zrzavé vousy a vlasy. Ústa se mu táhla od ucha k uchu a když uviděl bhýmu pojídat jeho jídlo, na čele mu vystoupily tři vrázky. Zastavil se u vozu a zahřímal. Kdo je ten pošetilec, který se opovažuje jíst přede mnou moje jídlo a říká si tím o to, abych ho bez otálení poslal do sídla smrti? Bheyma posměšně pohledl na rákšasu a zasmál se. Jeho výzvě nevěnoval žádnou pozornost a jedl dál. Baka rozuřeně zařval a s napřaženýma rukama vyrazil proti Bhýmovi. Pádův syn však stále jedl. Baka udeřil Bhýmu dozad, pěstmi silou blesku. Bhýma se ani nepohnul a pokračoval v jídle, přičemž Rákšasovi nevěnoval ani pohled. Baka opět zařval a vytrhl obrovský strom. Když jim točil nad hlavou, Býma se postavil a umyl si ruce vodou ze žbánu, který byl na voze. Pak se skočil z vozu a postavil se proti rozlícenému démonovi. Bakavší silou mrštil stromem po Býmovi. Ten ho s úsměvem zachytil levou rukou a hodil zpět. Rákša se vytrhával jeden strom za druhým a vrhal je na Býmu, který každý z nich chytil a vracel mu je. Březy nezůstaly v okolí už žádné stromy. Baka, neustále vykřikující své jméno, se vrhl na Býmu a pevně ho sevřel. Býma také uchopil démona svými mocnými pažemi. Jeden druhého pak vláčeli sem a tam a snažili se navzájem si podrazit nohy. Poté padli na zem stále ve vzájemném sevření. Váleli se po zemi, až se celá třásla. Píma zesílil svůj stisk a opakovaně tloukl démona čelem do hlavy. Baka se postupně unavil. Píma se vyprostil z jeho sevření a udeřil démona pěstmi. Přitlačil kolena na bakovou hruď a uštědřil mu tak drtivé rány, že roztřásly zemí. Baka pozbyl vědomí a Píma ho převrátil na břicho. Jedno koleno mu položil na záda, Jednou rukou ho chytil za krk a druhou za oděv u pasu. Pak mu s vynaložením obrovské síly zlomil páteř vedví. Když Baka umíral, zvracel krev a jeho strašlivý výkřik se rozléhal po celém lese. Když Bakovi přátelé a příbuzní zaslechli jeho výkřik, vyšli ze svých domů a úzkostně hleděli na jeho tělo, podobné hoře ležící v trátolišti krve. Býma ujistil vyděšené Rákšasy, že na ně nezautočí. Tento zaplatil za svou nadměrnou chuť na lidské maso. Zanechte zabíjení lidí, jinak vás všechny čeká stejný osud. Rákšasové i hned souhlasili. Poté odtantud utekli a zanechali Býmu s bakovým tělem. Od té doby si lidé v Ekačokře všimli, že kým Rákšasové zaujímají míru milovný postoj. Píma zdvihl bakovu mrtvolu a položil ji na vůz. Nikým neviděný pak položil ubrán vesnice a vrátil se do Brámanova domu. Jeho matce i bratrům se ulevilo, když ho uviděli a on jim pak vylíčil vše, co se stalo.